69. Велика мозаїка Виявилося, що подружя Кросбі та я – перші постояльці нового готелю. Ми мали зробити перші записи в реєстраційній книзі Касамуна. Це викликало дивні почуття. Кросбі підійшли до стійки першими, але суцільно чисті сторінки реєстраційної книги так вразили Ге Лов Кросбі», що він не зміг примусити себе писати. Йому треба було морально підготуватись. «Записуйтесь ви», – сказав він мені. Але для того, щоб я не здогадався, що він такий забобонний, фабрикант заявив, що хоче сфотографувати чоловіка, котрий робив величезну мозаїку на свіжо оштукатуреній вестибюля. Це був портрет Монея Аймонс Монсано в 20 футів заввишки. Майстер, що працював над ним, був молодий і м'язистий. Він сидів на верхній перекладині драбини, одягнені тільки в білі полотняні штани. Цей чоловік був білий. Майстер викладав із золотого дроту тоненькі волосинки, на потилиці Моне над лебединою шийкою. Крозбі пішов його фотографувати. Повернувшись, доповів, що той тип – найбільший писан з усіх бачених ним. Кажуть, і це Кросбі набув кольору томатного соку. «Ідька зна що? Ви йому слова, а він усе виверне на виворіт. Тоді я підійшов до местрам, кілька хвилин спостерігав за ним, а потім сказав. «Я вам заздрю». «Нарешті», – звіцнув він. «Я знав, що слід тільки почекати досить довго, щоб хтось прийшов і позаздрив мені». Я вмовляв себе бути терплячим. Рано чи пізно якийсь заздрісник обов'язково з'явиться. Ви американець? Маю таке щастя. Молодик займався своїм ділом, не відриваючись. Подивитися, з ким він розмовляє, йому було ніколи. Ви теж бажаєте сфотографувати мене? А що не можна? Я мислю, отже я існую, а значить мене можна фотографувати. На жаль, я не взяв з собою камери. То йдіть по неї, Бога ради, бо ви ж не з тих людей, хто довіряє своїй пам'яті, чи не так? Не думаю, що скоро забуду обличчя, над яким ви працюєте. Ви все забудете, коли помрете, і я також. Я маю намір усе забути, помираючи, чого і вам бажаю. Мона позувала для вас, чи ви скористались фотографією, чи ще як. Я працюю ще як. Що? Я працюю ще як. Він постукав себе по скроні. Усе тут, у цьому казанку, що викликає заздрість. Ви з нею знайомі? Маю таке щастя. Френ Гонікер, ось хто щасливець. Френ Гонікер – це шматоклайна. Бачу вам притаманна відвертість. А ще мені притаманне багатство. З цим вас можна привітати. Якщо хочете почути висновок знавця, гроші зовсім не обов'язково приносять щастя. Дякую за інформацію. Ви зараз позбавили мене великого клопоту. Я саме збирався підзаробити грошиків. Яким чином? Книгу писати. Я теж колись написав книгу. Як ви її назвали? Сан-Лоренцо, сказав він. Країна, історія, люди.